Masusta patxarra Iru kilolaur den masusta bildumen dian, errepidetik urrun. Masusta gorri batzuk ere jaso. Lehen dabizi, ondo garbitu, gero xetu eta nahaztu orujoa joa eta kilo erdi bat asukrerekin. Botilaratu eta lau edo egunetan noizean behin botila astindu pixkatean. Gero, beste hilabeterdian bakean utzi. Bukatzeko iragazi eta kito. Ah, hotze daten da. <totipen>